Radio Energy. Podcast-arkisto osoitteessa. www.nrj.fi. Heat Hit music only. Valina Marttila. No tässä on Rita moi. Terve. Halo, mä oon hakemassa poliisikoulun, mä kuulin tollasen mainoksen. Lisäpisteistä, se jäi vähän auki. Niin. Kato, kun mä oon harrastanut kickboxingia, mä oon ottanut omalotteisesti yhden luusenin kiinni, kuule, is, pistin nippuun, niin saaks tällaisesta mitään? Ei, meillä ei ole mitään tämmösiä harrastusta, pisteitä. Saaks ne poliisihalarit viedä kotiin vai ei? No, kyllä, se on sun normaali yes. työasus. Joo, hyvä. Tota, mm, entäs sit onko siitä mitään hyötyä, jos mulla on oma ase? Eh, no et sä oma, oma asetta kuitenkaan koulutuksessa käyt, vaan virka -aseet. Ei saa käyttää. Ja meillä ei aseita viedä ampumaranalta mihkään asuntolatiloihin eikä mihinkään sekä, sekä tota, niin aseet että niihin liittyvät panokset ja välineet säilytetään lukitussa tilassa ampumaran yhteydessä. Kato, kun mä oon tottunut nukkuun niin, että tyyny alla ase aina. Ja, joo, joo. No, Tämä ei sulla on, on varma, varmaan jonkinlaisia pelkotiloja tai nukkumishäiriöitä siltä osin, mutta että meillä kyllä opetetaan tällä porukka nukkuun ihan ilman asetta. Kato, kun mä oon tosi nopea vetää, niin mä ajattelin, että jos mm. jotain tapahtuu, niin no. mä oon aina ready. Joo. Entäs Entä sitten tää, saako siitä mitään lisäpisteitä mä ajan aika lujaa? Mä oon nyt Helsingissä yöllä, mm. niin 180 on mun enkka. Niin tuleeko niin. tästä, niin kun, että kadulla pystyy ketterästi Joo. väistää ja ajaa? Tosi näppärästi. <tosio> ei, kyllä tota niin, kyllä nämä kaikki tu siinä kohtaa, jossa haetut koulutukseen valittu, että... Et, no mm. kato sit mulla on tää koira. Niin tota, se on vilkas, ketterä, tottelevainen. Mä sanon puskii, niin se on saman tien nilkassa kiinni ja ei päästä irti. Mm. Niin voiko ottaa mukaan omaa susikoiraa, että siitä tuli samalla poliisikoira? Ei, voi suoraan koulutuksen ottaa. Se on sitten eri asia, kun sä koulutuksen suorittanut, niin sen jälkeen, jos se tota niin... niin... Erityislahjakas, pahaa jälkeen. Niin. Sitten on sellainen, että mä oon tota, a, hirveän hyvä hajuaisti. Mä oon piilottanut niin. esimerkiksi huumeita mun asuntoon, löytää kaikki saman tien. Mm. Sä oot hyvä leikki piilosta, niinkö? Ei, kun mä oon hyvä piilottaa. Ja, hyvä koira piilottaa ja, ja koira on hyvä löytää. Joo, no tota, kyllä, tietysti poliisin työ on jossain kohtaa luovaa. Että kyllä tämmöset luovuudestakin, niin siitä voi olla etulakin kyllä. Ja sit kato, kun leffoissa poliisit tietää, miltä maistuu mikin huume, mä tiedän. Niin onks joku testi, että siitä saisi lisäpisteitä? Ei tämä pyörä tää pyörätuoli, haittaako se? Ei, se haittaa muuta kuin siinä kohtaa, että et voi tulla valituksi. Siis tähän sorsimista? <köhö> kyllä, kyllä. Voiko tähän reklamaatio? Äh, kyllä, voi tehdä ihan reilusti. Kristina Tenkasen aamusoista ja pilapuhelusta on kyse. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mikä on erikoisin Mut... tapaus, mikä on tullut? Että ne, ne, ne nyt koskettelee tämmöisiä just ehkä ajamiseen liittyviä tai sitten tämmöisiä hullu rohkeuteen liittyviä asioita. Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrg.fit.